Det är intressant det där med folk som är jämn gamla med en själv. Det är svårt att inte jämföra sig med dem. Jag är ju en vecka yngre än Slatan Ibrahimovic. Och det är en källa till både stolthet och förskräckelse om man börjar jämföra det Han spelar fortfarande trots att 40-årsgränsen är passerad fotboll i Serie A. Det lockande med den tanken är att det är fysiskt möjligt. Jag har fortfarande jämn gamla människor i de bästa fotbollsligorna. Kan han så borde jag kunna. Men det är väl där man jamlar ner i förskräckelsens hål. Tänk så oerhört långt borta man själv är från en fotbollsplan i något som helst CU-system. En kvart i svenska division 6 skulle typ ta koll på mig. I sociala medier ser man ibland hur det skyltas om att Alfons Åbergs pappa är 36 år. Vilket naturligtvis känns skämmande för den som når den åldern eftersom Alfons pappa alltid sätts som en permanent supervuxen gamling till förälder med flint och bun, kofta och allt. Samtidigt finns det något lockande i det där tycker jag att sitta i en gungstol och humma bakom en tidning med en pipa i mun och vara allmänt vuxlig. På samma sätt dyker ju ibland fibromälke från saltkåkan upp i flödet. Med påpekandet att han vid de här inspelningarna var 43 år. Och det ger ju alla som är i det åldersbanet stora panikkänslor. Eftersom när man var liten och tittade på saltkråkan så kändes Fabio Mälke ungefär som att han var 143 år. Torsten Liljekrona som spelar Fabemelke hade ungefär som Henrik Dorsin förmågan och förbannelsen att se minst 10 år äldre ut än den verkliga åldern. När jag då kommer till Sanna Marin, Finlands statsminister, så är hon lika gammal som Robin Olofsson, min poddkollega. Hon är till och med exakt en månad yngre hon styr alltså ett helt land, samtidigt som Robin försöker styra sin egen tillvaro. Sanna Marin och Robin Olofsson är födda 1985 och de kan inte gärna ha särskilt tydliga minnen av tiden före kalla krigets slut 1991. Nu är de här båda två ganska insatta i alla fall. tror jag. För att man inte var född eller var för liten när något hände är ju som bekant den sämsta ursäkten som finns till att inte veta något om det. Och Sanna Marin leder ett land vars utrikespolitiska förhållanden österut sedan andra världskriget varit ytterst känsliga. Och de här relationerna har behandlats med silkesvantar och underdånighet. För att helt enkelt realpolitiskt försöka rädda den självständiga demokratin i Finland. Och undvika krig. Nu, inom några veckor, kan det som för bara några månader sedan var otänkbart faktiskt hända. Finland kan ansöka om NATO-medlemskap. Opinionens vindar kan svänga snabbt. Och vid spakarna inför detta historiska beslut står den finske statsministern snarare än den finske presidenten. Och hur det kommer sig och mycket annat ska vi avhandla idag. Det blir keckonen, kurschev, bastufylla, kriser och skandaler och hårfin avvägningspolitik. För idag handlar det äntligen om Finlands, utrikes och säkerhetspolitik under efterkrigstiden. Häng med! Vi varmt välkomna till ett nytt avsnitt av historiepodden. Det kommer mig till minnes ett gammalt avsnitt av podcasten Crazy Town som eh, Josefin Johansson och K. Svensson, då Kringland Svensson, hade tillsammans där de diskuterar just det du är inne på nu, det här eh, det för tidiga gubbutseendet. Mm -hmm. Nackdelen är ju den som du säger att man mycket tidigt blir en gubbe. De diskuterade utifrån... Eh, Lasse Kroner. Ja. Men fördelen då, om jag kommer ihåg deras poäng rätt, är ju att du fastnar ju också i det gubbutseendet. Och du kommer ju vara en ganska ung gubbe i kanske 30-40 år. Ja, det här är ju sant. Så att det är liksom bättre att se supergammal ut så tid som möjligt. Ja, det är inte nödvändigtvis bättre va? Men <laughs> som är mycket annat så har det två sidor. Och idag blir det... Då finsk efterkrigshistoria. Ja det får man säga. För hela slanten. Båda sidor av myntet. Har vi några andra punkter. Att avhandla. Nu ska vi se här. Förra lördagen ja. Då, då var det påskafton. Och. Eh, ja. Jag vet inte. Det var ju. Man hade ju tvn igång där. Och det var det var den här. Det var den här. Eh, den här fågelspåren nu igen. Ja, det är väl. Det är ganska uppenbart vad du fiskar efter. Ja. ja. Var det här ditt eh, tredje och sista avsnitt av muren? Nej, det var mitt tredje avsnitt som jag var med i, Men jag är med jätte. Ja, okej. Okay. Vad va härligt att höra. Att, nej, det blev ju en, en stor, vad ska man säga, Grand Showdown där du var den sista biten i muren. Spoiler-varning för det här då. Eh, och, och Likt Konstantinopels murar stod emot våg efter våg efter våg av anfallare. Jag älskar jämförelsen. Ja, ja jag förstår det. Ungefär lika mycket small talk som Konstantinopels murar också. Det är, du framstod som en oerhört lärd man. Mm. Du kunde så oerhört mycket om historia. Mm. Och liksom spikade fråga efter fråga. Ja, tack. Log inte. Ja, men det gjorde jag väl. Jag log väl. Det kändes som det, det var allvarligt där. Ja, men det är klart man ska ta det på allvar, men men jag låg ju emellanåt där. Sen vill man ju inte sitta och, och vara alldeles för, för självgod och nöjd. Bara för att man vet att man kan det mesta. <laughs> nej, alltså, nej, Det kan inte allt. En del fick man ju gå på uteslutningsmetod. Det kanske var någon fråga där som man fick göra med också. Ja, nej det gjorde väl ifrån dig såklart. Tack, tack så mycket. Mm? Nej, men det tycker jag är rimligt att vi tar upp det här. <laughs> Absolut. Ska vi hoppa in i ämnet. Nepal, Authority speaking. Ah, yes hello. Uh, I have a business proposal and uh, would like to buy the top of Mount Everest. Uh, just the Vilken miljadärsk skulle du vara? Eurojackpot. Ett spel från Svenska Spel För dig över 18 år. Stödlinjen.se Vi sponsras nu av Mindfulness-appen. Hur har vi det egentligen med stress- och sömnproblem i historien? Det måste ha varit ganska tungt för somliga makthavare ibland, eller hur? Säkert, men ibland har det varit extra jobbigt vid vissa tillfällen- den enda gången i rikskansler Axel Oxenstjärnas liv som han inte kunde somna. Vad jag vet i alla fall, det var när han hade nåtts av informationen om kungen, Gustav II Adels död i Lytzen. Dagen före Oxenstjärnas bröllop, inga problem, sov som ett barn. När barnen skulle födas, ja det var det var inte, det var inga problem. Men för de flesta av oss människor, både historiska och nutida, så har inte det här äh, rikskanslerska sättet att bara somna varit så enkelt. Nej. Nej, verkligen inte. Och därför har ju då mindfulnessappen appen fyllts med guidade meditationer och kurser för att man ska kunna sova bättre. Minska stressen och öka det psykiska välbefinnandet. I mindfulness -appen hittar vi bland annat en intervju med en sömnexpert och kurser med meditationer för att varva ner. Det är ju lite högre tempo nu än när Oxenstierna var aktiv. Men hade han haft tillgång till mindfulnessappen den där sömlösa natten, olycksaliga natten. Så jag jag haft nytta av sleep stories, sömnberättelser. Ja, då hade han vaggats in i sömnens dimma också den natten. Och vi som lever i nutiden och faktiskt har tillgång till mindfulness-appen kan använda det här istället för att ligga vid oss i, i timmar. Ladda ner mindfulness-appen nu och få sju dagars gratis trial. Den här veckan sponsras historiepodden av Präst. Ja, Daniel har gjort den här podden i ganska många år nu och varje gång någon har frågat oss vilken är drömsponsorn, då har vi båda sagt ost. Vi älskar ost. <laughs> ja, det är ju så det är. Och det är kanske det kanske är det område där vår samsyn totalt och fullkomligt glider ihop och klaffar med varann som ett vän-diagram. <laughs> Eller hur? Och vi älskar präst. Daniel, här kommer tre glosor. Aromatisk. Check. Gräddig. Det är fint. Smörig karaktär. men. Jag kan ge er fler glosor. Sälta, bäska, sötma, behaglig syra och Oje. präst. Det finns i både mildare och i mer lagade varianter och den tillverkas alltid av svensk mjölk. Jag är väldigt svag för de lite mer lagrade typerna. En ganska tjock skiva lagrad präst på ett krispigt tunnbröd som ser nattvikning. Det är, det är världsklass faktiskt. Ja, Den här omständigheten du målar upp nu, den var ju fin även om jag kanske inte kan sätta mig in i just det. Jag, jag kan ju tänka mig att äta det här i alla möjliga sammanhang. Men jag är också mycket för just lagrade ostar. Å andra sidan vill man ju variera sig lite ibland sådär. Man känner sig för att bara, vad är det idag jag vill ha? Och en lagad präst kan man ju också lika gärna finriva över en rätt också. Och då blir det hur gott som helst. På svenskaostklassiker.se kan du läsa mer om bland annat präst samt ta del av en massa recept. Jag tänkte börja med att ställa den retoriska frågan. Vem var pass i Jo... Det var en finsk politiker, nu svarade jag på min egen fråga här märker jag, men jag sa att det var en retorisk fråga. Ja, är det en retorisk fråga? Jag kan ställa den till dig då, om du vill. Nej men jag tänkte mer, är svaret självklart? Retoriska frågor ska väl vara, ska barn behöva svälta? <laughs> Vi kör fast på första punkten här. <laughs> jag tänkte bara att, att jag skulle introducera ämnet med hjälp av en fråga här, sen beskrev jag det tydligen fel- Ja, ja. Passi Kivi föddes i alla fall 1870 och det gjorde han som se bör i en rökbastur. Som Johan Gustav Hellsten. Ja, just det. Det hette han och hans fäder var kringresande försäljare och de dog båda två innan han hade fyllt tio år. Då blev han omhändertagen av en moster. Som sjuttonåring sen då så förfinskade han sitt namn till Juhu Kusti i KV. Och den här karen kommer då bli relevant i avsnittet. Det är därför vi öppnar upp med honom här. Johan är väl en avsnittets två huvudrollsinnehavare. Det är ju en ganska lång väg där mellan den här rökbastun där han föds 1870 och det är bankdirektörskap och senare presidentskap som kommer att göra honom känd i Finland. Men ungen hade gått läshuvud och... Eh, Fick möjligheten att börja vandra genom det finska skolsystemet. Pluggade rysk historia, sen juridik, mest av försörjningsskäl som jag har förstått det. Blev riksdagsman och sen samtidigt som första världskriget eh, bröt ut så lämnade han politiken för att bli bankchef. Det är alltså en herre som kommer från povra förhållanden men som talar finska, svenska och ryska. en Anna till exempel var svensktalande. Han var ju då en konservativ, royalistisk politiker får man säga. Alltså han, var ju, han var ju lojal med det ryska sardrömmet under första världskriget. Men sen då när han blev statsminister under riksföreståndet i Sveinhövud 1918 då försökte han och svinhövet få till en finländsk monarki. Alltså då mm. när Finland började sig loss och utropa sig som självständigt och så men en tysk prins som kungakandidat. Det här har vi pratat om eh, tidigare tror jag, i avsnittet va? Det blev inget av med det. Nej det blev det ju inte nej. som bekant. Och sen hoppar han då in på den här bankverksamheten. Han varvar ju där lite grann med att vara politiker och så. Och sen under 1936-40 så var han ju ambassadör i Sverige. Men eh, förde då också förhandlingar med Sovjet strax före vinterkriget vi 1939. Han hade ju fört förhandlingar tidigare också. Som, som mm. du säger, han varvar ju de här två verksamheterna. Man får lite intrycket att varje gång som Finland behövde förhandla med Sovjetunionen så ringde man på Kivi. 1920 sa nu delegationen som gjorde upp med ja, eh, Lenin Sovjet efter ryska revolutionen och så. En förhandling där finländarna hade hoppats på både Petsamo, Kolahalvön och Östkarelen men fick nöja sig med, med Petsamo i enlighet med 1812 års gränser till många nationalister stora förtret. Men eh, samtidigt så menar han på att de hade ja senare då menar han på att de hade varit far framgångsrika i de här förhandlingarna. Mm. Eftersom eh, den finska gränsen nådde fram till Leningrads farorter och eh, han menar ju på att de ryska intressena och oron för sin säkerhet som de hade in till Leningrad det var legitima intressen som ryssarna hade. Mm. Och när han då kallas in 1939 för att förhandla om de krav som Sovjet ställer då på gränsjusteringar i Karielska och så, då tycker han att det, är, ja, men det här är ju rimliga krav. Vi, vi fick ju för mycket förra gången kanske egentligen och så. Ja, han vill gå dem till mötes territoriellt. Men där fick han ju ett blankt nej från regeringen och när det begav sig kallade han också vinterkriget för Erkos krig efter Elias Erko, utrikesministern som mest högljott motsatte sig ja. Sovjetunionens territoriella krav. Ja, hela tiden. Vinterkriget var Erkos krig. Jag fattar inte vad fan jag, jag, håller, på, jag håller på att bli täppt alltså. Det är ju typiskt när det inte har varit så under tidigare under dagen. Inte så farligt. Ska man dra lite generella drag också när vi kommer in i efterkrigstiden så är det viktigt att ha med sig de här grejerna. Eh, vinterkriget som bekant pågår ju då till mars 1940 då ett fredsavtal undertecknas. Det har ofta och riktigt punkterats vilken heroisk insats mot en övermäktig fiende som de finska försvararna stod för. Men det blir ju slutligen ändå en näsbränna att eh, den stora grannen i öster helt enkelt invaderar. Och istället kommer ju Finland börja leta sig närmare Tyskland och deltar i juni 1941 i Hitlers attack på Sovjetunionen. Man rycker långt ner i Östkarelen men hamnar i en svår situation efter att Tysklands krigsframgångar i öst bryts. Juni 1944 gör Sovjet en stor motoffensiv i Karelen och de finländska styrkorna fick retirera. Inte förrän sent under sommaren 44 lyckas man få till en någorlunda stabil front. Ny president blir slutligen den store krigshjälten Gustav Mannerheim. Då är han respektabla 77 år fyllda på tal om ålder. Du kan fortfarande bli en dekorerad krigsveteran och ja. statschef. I och för sig så började Mannerheim tidigare i den banan. Ja, det, är alltid, det är alltid det här att man har ju sitt bagage. Man <laughs> måste ju liksom gå i rätt linje om man ska bli typ fotbollsproffs eller general. Just det. Under Mannerheims tid vid makten så bryter Finland sina kontakter med Tyskland och söker om vapenstillstånd med Sovjetunionen. Och det är också Mannerheim som utser just Pasi Kivi till statsminister. Ja, och eh, han hade ju varit eh, ambassadör i Moskva fram till eh, operation Barbarossa och anfallet på Sovjet. Och sen hade inte han mm. suttit med i regeringen, så han hade ju... Inte fläckats, eller vad man ska kalla det, av det här samarbetet med nazityskland. tyskland Just det, precis. Sen är det ju så att även om 77, 78 eller 79 år inte är något idag för ledare i länder så var ju 79 år ganska mycket ändå, tyckte Mannheim. Så han avgick ju 1946 av hälsoskäl. Och då valdes Pasekevi nästan totalt enhälligt till hans efterträdare för resten av den mandatperioden fram till 1950 och blev då Finlands president. Och han försökte lappa ihop relationerna med Sovjet. Huvudmålet var att Sovjet aldrig mer skulle behöva frukta ett anfall på deras territorium från Finland. Och det gällde att gå med på krav och förfrågningar som man kunde anse vara rimligt och legitimt från deras håll. Men däremot... Skulle man inte kompromissa om ideologiska frågor och demokrati och sånt. Och det, allt det här är en, det är en väldigt snårig uppgift det här att försöka alltså, få ihop det. Ja verkligen, det är en jättesnårig uppgift. Alltså man kan ju ha med sig det där att under 1900-talet så genomlever Finland tre krig och två gånger krigar man mot Sovjetunionen. Egentligen är till och med fyra krig eftersom man brukar räkna med Lapplandskriget mot tyskarna också när de skulle er ifrån? Just det, som var ett av kraven i Moskva-freden. Mm. När man nu har fred med den väldiga grannen i öst då är det ju att vårda den freden som egentligen majoriteten av den finska utrikespolitiken kommer att handla om. Och även det där blev tydligt för mig, jag lånade en bok som heter Grannar. Den är skriven av Mauno Koivisto, före detta statsminister och president i Finland. Lite grann av den politiken som tog vid efter de herrar som vi kommer förhålla oss till i det här avsnittet. Mm. Men jag tycker att boken har ett fint förord som väl ramar in situationen. Koivisto skriver där, år 2001 gav jag ut boken Den ryska idén. När man senare ville ha ett mer konkret svar på den frågan som kan härledas ur boktiteln svarade jag storheten. Verket gavs också ut på ryska och i Moskva ställde man mig överraskande i direkt radiointervju samma fråga men omvänt. Vad är den finska idén? Intervjun gick på ryska och jag svarade vujits, att överleva eller att klara sig. Och det är väl lite grann melodin mot vilket all dans i det här avsnittet sker. Ja. Så är det ju. Det var ett talande svar han gav där, ja. Men det är också intressant eftersom det är, en så oerhört, liksom det är ett grundakord. ett ljud som är så starkt och viktigt, att politiker kan ju också använda det där ljudet för egna syften. Och det kommer vi ju också att tangera. Ja, det ska vi visa så säga. Max Jakobsson, som var finsk diplomat verksam under efterkrigstiden, har skrivit eh, bland annat boken Finlands väg 1899-1999. Och det är en av de böcker jag har läst i. Och han skriver... Genom att övertyga de sovjetiska ledarna om att Finland under inga omständigheter skulle vända sig emot dem, ansåg Pase Kevin att finländerna kunde tygga sin egen självständighet och sin levnadsstil. Han åtog sig sålunda en dubbel övertalning. Dels gällde det att få Kreml att lita på ett självständigt Finland. Dels att få Finlands folk att böja sig inför maktens budskap och att arbeta tillsammans för att nå det första målet. Finlands folk arbetade verkligen hårt under de första åren efter kriget för att övertyga de ryska ledarna om att man kunde lita på deras ord. Och det där handlar ju... Särskilt om att uppfylla villkoren i det här vapenstillståndet från 1944 och sen fredsavtalet från 1947. Finland levererade sitt krigsskaldestånd helt prickfritt under den här perioden utan minsta försening. Och så, så fick Sovjet sina pengar och sina varor. Och, mm. och det var inte så himla lite. Första året så... Det var alltså 15% av BNP som Finland skulle betala. Ja, det är ju påtagligt. Det skulle man känna av. Eh, Jakobsson skrev att Finland är troligen det enda landet i modern historia som frivilligt har betalat hela sitt krigsskadesstånd. Eh, nu den här boken från 1999, vilket då är 11 år före att Tyskland sedan 2010 betalar sitt krigsskadesstånd för första <laughs> världskriget. Så han kunde inte veta att Tyskland skulle... Punga upp med, med det där också. Men det var ju ett helt sanslöst krigsskadesstånd. Alldeles. Fin, nu ska vi inte fastna i det. <laughs> Nej, jag vet inte om det krigsskadesståndet hade lika tydlig påverkan på tysk ekonomi in på 2000-talet heller. Nej, det kanske inte hade. Enligt det här vapenstillståndet från 1944 så skulle Sovjet också ha rätt att arrendera ett område starkt sydväst om Helsingfors i 50 år- Fram till 1994 mm. eh, och det är ju då någon gång alltså i trakterna när Thomas Bollins når runt i USA som Finland skulle återfå kontrollen på ett område bredvid huvudstaden. Eh, det här blev ju då som en sovjetisk enklav på finskt territorium där sovjet laddar upp med militärt material och så och det här kallas ju för Porkala-området. Och det är förbjudet för finska medborgare att vistas där och så. 1947 fick finska medborgare dock rätt att åka igenom med tåg. På då villkoret förstås att fönstren var täckta och att loket var sovjetiskt. Så det var... Just det. Men det gick ju snabbare kanske om man skulle bara åka igenom en år att åka runt. Och då kan man gå med på det där. Det strategiska syftet för sovjet med den här enklaven... Var ju då att kontrollera infarten till finska viken förstås. Mm. Och det spelar roll på det världspolitiska planet också, eftersom det försvårar möjligheten för Finland att betraktas som en riktig neutral stat. Just det. Ja. Efter kriget så är ju Finland också ett av få länder som inte har ockuperats inom den sovjetiska intressesfären. De allierade har ju delat upp. Olika områden i intressesfärer och då hamnade ju Finland på, på sovjets sida kan man säga. I juni 1947 så lanserade den amerikanska utrikesministern George Marshall då sin plan för Europas återuppbyggnad. Och eh, först var alla i Finland jätteglada och optimistiska inför det här miljondollarregnet som skulle komma. Det låter ju toppen. Både pressen och utrikesutskottet bara satt och jubla i, i riksdagen där och i tidningarna och redaktionerna och överallt. ja Vad pengar vi får att bygga upp allt med. Men det fanns ju de som inte älskar det här. Bland annat en herre med mustasch i Kreml, Josef Stalin. Han fick en smärre chock och vad han fruktade var att Tyskland skulle återuppstå. Två gånger på tre decennier hade Ryssland angripit av Tyskland. Och nu när det mm. låg i spiller så kunde vi väl få fortsätta göra det här tänkte han verka som. Marshaplanen betraktades som en politisk manöver från USA helt enkelt vilket det delvis var. Med ekonomiskt stöd och återuppbyggnad skulle, skulle de ju då stoppa de interna kan man säga, kommunistiska partierna i Västeuropa från att bli allt för starka. Vilket de mycket väl hade kunnat bli om fattigdomen hade fortsatt att vara utbredd. Den hälft av Europa som kontrolleras av Sovjet. Fick heller inte ta del av några amerikanska pengar. Bestämde Stalin. Istället så börjar man med en sovjetisering. Av hela den här buffertzonen i Östeuropa. Och den finska regeringen. Ja de har tentaklerna ute. De förstår signaler och budskap. Det var inte önskvärt att ta del av den här Marshallplanen. Så Passekevi. Ändrar sig då och tackar väldigt motvilligt och förstör att nej till de här Marshall-miljon-dollar-pengarna. min san. Och han skriver i sin dagbok att den sovjetska ambassadören hade sagt att marshall -hjälpen är ett försök att citat, bilda ett block mot Sovjetunionen. Och det räckte till för att han skulle begripa att de inte skulle ta emot några pengar då. Nej, så är det ju. Marshall-hjälpen kom ju till alldeles i början av eh, kalla kriget. Och om man kollar på en karta över de stater som accepterade Marshallhjälpen och inte så lär man sig ganska mycket om hur det kalla kriget sen kommer att utvecklas i Europa. Ja. Sverige fick ta Marshallpengar i alla fall, där gick gränsen i mitt i Skandinavien. Det finns väl en grej till man eh, kanske ska ta upp och det är ju då den här eh, allierade kontrollkommissionen i Helsingfors efter vapenstillståndet 1944. Just det är det visserligen satt mest sovjetiska ledamöter. 15 av 150 stycken var britter och resten var alltså då sovjeter. Kommissionens existens utgör ju på sätt och vis ett hot om en ny sovjetisk invasion om Finland gör något som de inte gillar i den här kommissionen. Och vad något man ville så var det att politikerna under krigsåren skulle ställas Inför här och därför så snickar man ihop lite retroaktiva lagar och baxar fram åtta stycken krigstidspolitiker som dömdes upp till tio års fängelse. Bland annat då den föregående presidenten före Mannheim alltså som heter Risto Ryti. Och det här gick då pass med på, det var en eftergift kan man säga. Ja, man offrade ju till Sovjet på rättssäkerhetens alta det här kan man ja, säga. verkligen. Samtidigt tänkte man ju att det var bättre att vi gjorde de här rättegångarna i Finland än att de skulle dömas någon annanstans. Just det. Och allihop kommer ju sen att släppas efter halva tiden också. Att Finland tackar nej till marsplanen ökar också förtroendet i Moskva för Finlands politiska linje som är då att hålla sig utanför Stormaktspolitiken, det är det som är deras så att säga, ja, slagord, men det är där de vill. Och Max Jakobsson kommenterar det här på följande sätt. Marsarplanen var avsedd att rädda Europa undan kommunismen. Men Finland räddade sig kanske självt undan kommunismen genom att tacka nej till planen. Det är ju tänkbart. Mm. Pasekivi får man ändå säga hade som vi har sett från hans tidigare politik och gärningar en förståelse inför ryska krav samt en respekt för Finlands mycket utsatta situation och det är ju verkligen en balansgång här under det sena 40-talet som handlar om att hela tiden övertyga Sovjet om att det är Finland som de delar gräns med. Inte är det Finland som bistod nazisterna under fortsättningskriget för precis som du säger, det är Stalin har ju verkligen dille på Tyskland och mycket kommer handla om, om Tyskland. Resultatet kommer ju bli 1948 års Vänskaps-, Samarbets- och Biståndsavtal eller VSB-avtalet. Den här pakten... Den går ut på att varken Sovjet eller Finland fick ingå i koalitioner som riktades eller kunde riktas mot den andra. Och det fanns dessutom en del skrivelser som uttalat handlade om Tyskland. Nämligen att, här läser jag från NE, Finland vid anfall från Tyskland eller med Tyskland förbunden makt skulle försvara sig och på begäran få bistånd från Sovjetunionen. Mm. Att Tyskland uttryckligen nämns här, trots att landet är både delat och krossat, visar ju då som sagt på Sovjets mycket ångestfyllda syn på Tyskland. Mm, så är det. Angående den här första artikeln så fick Finland också in då att båda stater måste vara överens om att det finns ett behov av militär hjälp från Sovjetunionen. Ja, det är en ganska viktig klausul där. Det är väldigt viktig, för annars kan ju då Sovjet bara bestämma att ni behöver ju hjälp här nu, nu kommer vi... Och hjälper och sen är det kört. Det finns ju en del pikanta så att säga omständigheter här också. vänner är alltid trevligt. Jag kommer ihåg man hade någon vän man gick i mellanstadiet. Någon stackars människa i någon engelsk skola som skulle ta emot mina mycket knagliga böjav på engelska. Ja, och, trevligt. Det är den 23 februari 1948 som vill får en ny brevvän i Josef Stalin. Mm. När han då frågar om inte Finland vill ingå i ett sånt här avtal. Och det här kom ju inte som någon chock eh, förstås för att eh, Sovjet hade gjort eh, liknande avtal med sina andra grannar och så. Eh, och Passekevi gick omkring och grubblar tagen tag innan han kom fram till att eh, den här, den här pucken kan nog inte ducka. Men den 23 februari var ju också samma datum som Tjeckoslovakien blev eh, utsatt för en kommunistisk kupp. Just det, införlivat i den kommunistiska intressesfären. Ja, och det fanns ju då ganska stor oro för att det här skulle hända även i Finland förstås. Mm. Passekeiva lyckas ju också via sina kontakter och relationer med olika redaktörer på de stora tidningarna. Få opinionen att se ganska positivt på, på det här förslaget. Att ja men det är väl bra att vi åker dit och förhandlar lite. Så, så han påverkar ju det här genom att eh, påverka tidningscheferna helt enkelt. Ja och, och vad hade man för val egentligen? Nej, nej alltså man hade ju inte mycket val. Men eh, Stalin och Sovjet de eh, hade ju... Andra bekymmer också och vill ju egentligen mest bara få till mm. det här avtalet när finnarna kommer och säger Men vi vill nog inte riktigt gå med på exakt det här som Stalin har skrivit då backar man ju direkt från Sovjets håll och säger ah, okej, okay, fine, fine, kommer ett eget förslag, det är ingen fara och då gör ju finnarna det och då efter några förhandlingsrunder så kommer vi fram till de här artiklarna i det här avtalet. Ja, för den absolut stora grejen är väl att Finland får med att pakten uttryckligen ska nämna Finlands neutralitetssträvanden. Ja, sen kommer det gå i våga en del i vilken mån Sovjet faktiskt accepterar att Finland beskrivs som neutralt eller inte. Ja, ja verkligen. Men för även om det här avtalet, VSB-avtalet, hårt avgränsade Finlands utrikespolitiska svängrum så... Har det också setts, kanske främst i Finland då, som en nödvändighet för goda relationer med Sovjet. Att man fick ett slags regelsystem för hur Finland och Sovjet skulle samexistera. Mm. Vilket förde med sig en del positiva saker, men det kostade också, såklart. I boken Finlands politiska historia 1808-1998, skriven av tre finska akademiker, kan vi läsa att Finlands regering var när fred återinträtt långa tider inte på det klara med sin utrikespolitiska rörelsefrihet och därtill saknar den ekonomiska medel för internationellt umgänge. Den blev tvungen att från sidan beskåda hur det nordiska samarbetet byggdes upp och uteblev även från många sådana internationella organisationers möten som Finland förväntades delta i. Och de skriver också att eh, frånvaron från vissa sådana här internationella sammankomster kan har varit en fråga om överdriven försiktighet vis vi Sovjetunionen också. Ja, det fanns ingenting i det här avtalet som gällde regelbundna militära konsultationer heller. Det. Utan det skulle bara kunna ske och föreslås om det fanns skäl i omvärlden till det. Och det fanns inga formuleringar om automatiskt ömsesidigt bistånd i krig heller. Nej. Så det är som Jakobsson skriver, avtalet saknade sålunda de normala kännetecknena för ett alliansfördrag. Det här är ju ingen militärpakt, eller på något annat sätt jättebindande, utan, utan vad det är. Ja. Pakt. Det är ju en vänskapssamarbets- och biståndspakt. Det var det Och den skrivs under den 6 april 1948 och ska gälla i 10 år. Ja, men den förnyades. Ja, i förtid flera gånger och det kommer ju dyka upp här framöver. Eh, under den här banketten i samband med undertecknandet i Krems så står ju stalen där och är nöjd och skålar för den här kompromissen. Då är det någon av de finska delegaterna som vågar sig på och ta ordet och säger Vilken kompromiss! Avtalet dikteras ju av Passekivi. Fräckt. Ja, vem kan vara så fek? Uro Kekkonen. Man ser ju framför sig Stalins uppspärrade förvånade ögon. Och sådär att någon otillfrågat har vågat öppna käften på det här lite halvt uppstutsiga sättet. Men efter några stela sekunder där så börjar han ju gapskratta. Och då, då förstås vågar andra också skratta. Ja det där har vi ju pratat om, det kunde ju vara succé att skämta inför Stalin, det var bara livsfarligt. Exakt. Historiverket Finlands historia del 4 kommenterar VSB-avtalet så här. I ett bredare säkerhetspolitiskt perspektiv betraktat tvingades Finland förstås genom VSB-avtalet att lämna ifrån sig en viktig del av sin utrikespolitiska suveränitet. Den som man så envist hade försökt göra bok av under 1920- och 30-talen. Försöken hade dock utfallit illa eftersom den storska suveräniteten hade utmynnat i anstängda östrelationer och därmed ytterligare minskat västmakternas intresse att blanda sig i denna för dem helt perifera problematik. Det finländska beslutet att underteckna VSB-avtalet bottnade således fortsättningsvis i den läxa man hade lärt sig under vinterkriget utrikespolitisk stabilitet var inte möjlig med mindre man gav ifrån sig en del av den utrikespolitiska suveräniteten till någon av de stormakter som hade strategiska intressen i Finland. Våren 1941 hade denna stormakt varit Tyskland. Dyk tio år senare blev det Sovjetunionen. Just det. Då kommer det en retorisk fråga till oavsett om den är retorisk eller inte. Vem var Kekkonen? Nej, det är absolut inte en retorisk fråga. Det är en slags resonerande fråga. Ja, Kan vi resonera oss fram till något här då? Ja, det beror på vad du vill säga. Man kan säga att Uro Kekkonen var en... Det finns ju fakta här. Ja, han var en gammal riksdagsman. Ja. En gammal justitieminister. Ja. En fiskare. Ja, idrottsintresserad. Skidåkare, absolut. En, en bastuantusiast. Mm. För det är en timme kå år 1900. Just det. En politisk näsa för vad som krävs för att nå och behålla makten skulle man också kunna säga. Jo, oh ja, verkligen. Alltså, han kommer ju att sitta 25 år som president till detta, 5 år som statsminister samt roller som justitieminister och riksdagens talman. Så om man bara kollar på CV på det sättet så är det här en av Europas mest meriterade statsmän. Ja, verkligen. Max Jacobson skriver, hela livet betraktade han sig som en representant för de fattiga mot de privilegierade, men han var nationalist, inte socialist. Social rättvisa och jämställdhet var medel för att göra nationen tillräckligt stark för att överleva som självständig stat. Journalisten Staffan Brun skriver. För många är Kekkonen landsfadern som är nationens bästa för ögonen visserligen gjorde eftergifter för Moskva men alltid skickligt förhandlade fram drägliga villkor så att Finland aldrig behövde ge upp det fria västerländska samhällsskicket. För andra vann maktpolitiken som inte drog sig för att utnyttja den sovjetiska ledningen för att nå sina syften. Så att det här är liksom det är Finlands starka man och det är en omstridd älskad och hatad politisk spelare det här. Ja. Under krigsåren hade han ju varit anhängare av krigspolitiken fram till det att Tyskland förlorade vid Stalingrad 1943. Sen vände Kekonen. Och sen blev han då statsminister som sagt under Pasekevi åren 50-56. Han är en ovanligt intressant statschef att bildgoogla så att om vi bara bombar Daniel Hermansson med några. Här har vi en bild på kekonen. Oj, vilken, vilken min. Han har en sån här min med mungriperna och niarått. Och vad håller han i? En fisk! Ja, det ser han har fått fisk! Ja. Han huggt en kniv i fisken. Ja, det är ju en sån här pik som man plockar upp dem med. Just det. Ja, men... Här har du en till bild på kekonen. Ja. Är det, vad är det här för fisk egentligen? Det är en jättestor fisk och han har ju... Han ser lite ut som Povel Rammel här. Ja, det ser ut som Povel Rammel har fått upp en stor mal eller stör eller någonting. Ja. Men här är han inte hatisk. Här ser han ju på fisken med älskande ögon. Ja. Har du något mer? Här är han ganska lik min farfar. Ja, det ser man. Nu vet inte jag hur din farfar såg ut. <laughs> men jag ser att det är ytterligare en fisk. Med. Ja, jag har suttit i kanske 40 minuter och bildgooglat... Kekkonen och fiskar. Ja, men det är ju rimligt. Det finns väldigt mycket att ta från där. På varje stadsbesök han gjorde ute i världen så insisterade han på att få på en fisketripp. Och enligt uppgift så var hela hans humör förstörd hela dagen. Om inte han tog den största fisken. Ja, det kan jag tänka Han hade ju ett visst ego att underhålla. Det är inte utan att man... Jag törs ju knappt jämföra med Putin här. Men... Det finns ju drag av likhet när det gäller att dyka upp och posera i olika sammanhang i alla fall. Ja men verkligen, alltså kekonen är ju nästan en parodi av liksom, den finländske mannen med stora bokstäver på, på varje ord där. Staffan Brun använde ordet färggrann, det var älskarinnor och det var ett omtalat ölsinne och det var mil efter mil ute i skidspåret då. ja. Ja, all alltså, det där. Han drack ju. Det var väl där. För det kanske gick så bra också med umgänget med de här ryssarna. För det var ju hans eh, sammanfattat eh, sagt eh, viktigaste politik egentligen. Alltså att hålla goda relationer med supermaktsgärnen i öst genom diplomati. Och det umgänget måste ju underlättats av att han kunde dricka kopiösa mängder alkohol. Och enligt någon uppgift så hamnade också i slagsmål på en krog 1955 och då var han alltså statsminister det var, det. Det var ju en scen idag ändå Ja, verkligen Sen ska du ju sägas också att liksom de uppgiftslämnarna till det här omtalade ölsinnet, de var inte med i bastun där Nej, jag tror faktiskt att det var annat än öl också men... Ja, ja, ja, men Ölsinnet gäller väl även stark sprit Jaha, är så det funkar jag tror det. Jag undrar det här egentligen. Jag kan dricka mycket mer öl än jag kan dricka annat innan det bara händer grejer väldigt snabbt. <laughs> så det du säger är att liksom svagare sprit. <laughs> Va? Jag säger att sprit ställer väl till tydligt mer än vad öl gör. Ja, så är det. Ja. Det här tror jag inte är unikt för din upplevelse. Nej, men då är det konstigt att det verkligen. kallas för sinna om det gäller annat med <laughs> Ah ja, eh, han eh, blev ju ibland lite väl påstöken på vissa sådana här stadsbesök eh, och sådär också. Men det rapporteras ju naturligtvis inte om i PSN, eftersom eh, det ska man inte göra. I den här boken du nämnde innan, Finlands politiska historia 1809-1998, skriver Jukka Nevarkivi så här: Allting underställdes den östpolitik som leddes och dikterades av honom. Var och en som motsatte sig honom löpte risken att stämplas som sovjetfiende. vilket under hans regering innebar att man råkade i politisk offside. Den med tiden allt egensinniga kräckonen hade redan från mitten av 40-talet tagit Sovjetunionens möjligheter att hota Finland med ockupation på allvar. Han blev inte någonsin fri från denna föreställning och tycktes inte lita på någon annan försvarsmetoden sin egen diplomati för att blitka den östra grannen. Utan att vara en vän av Sovjetunionen i ordets egentliga bemärkelse kände han till den grad respekt för den östliga supermakten att han må hända vara mer redo att lyssna till och förstå dess ledning än någon annan av våra dåtida politiker. Ja, Det här var ju en framgångsrik politik, ska visa sig balansera de här relationerna. Han kunde ju söka kontakter västerut också på grund av att han hade så goda relationer österut som kanske få andra skulle kunna gjort. Så är det ju. plugin hybrid har blivit ännu bättre med förlängd elektrisk räckvidd. Perfekt för vardagsresorna och helgens äventyr med familjen. Privatlisa Ford Kuga plug plugin hybrid från 3595 kronor i månaden. Välkommen in och provkör. Europas mest sälda ladd hybrid. Ford, bring on tomorrow. Ja! Äntligen är det måndag igen. Äh, nu tar vi helg. På Willys hittar du både maten och priserna som gör varje dag till en liten fest. För Willys har alltid helgmat till vardagspriser. Vi ses på Willys! Historiepodden sponsras av Länsförsäkringar. Och när det gäller att spara pengar så är Länsförsäkringars visionsfonder någonting som jag vill tipsa om. Nu, nu åker jag ju känna till här att du inte är direkt någon fondplaceringsexpert va? Så det finns ju säkert någon enklare anledning till att du kommer med sådana här tips. Den enkla anledningen är att jag behöver inte vara någon expert när Länsförsäkringars visionsfonder tar hand om slantarna. Vad som spelar roll för mig personligen det är ett så hållbarhetsinriktat sparande som möjligt alltså att det är fonder som bidrar till ett mer ansvarsfullt samhälle. Ja, och det här kan ju jag förstås skriva under på och sen sker ju det här parallellt med målet att sparandet ska växa och det är ju också trevligt. Visionsfonderna är de som har högsta hållbarhetsnivån hos länsförsäkringar. Och bland fonderna ingår till exempel länsförsäkringar Sverige Vision och Global Vision. Och för de hållbarhetsinriktade fonderna gäller särskilda kriterier som ska vara uppfyllda. Vad kan det vara jobbigt? Det krävs till exempel att en viss andel av fonden ska bestå av bolag som har ett starkt hållbarhetsarbete eller bidrar med lösningar på olika hållbarhetsutmaningar. Sen ska man komma ihåg att historisk avkastning det är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Med fonder som med tulpanlökar. Ja, gå in på landsforsakringar.se slash vision. bakgrund av bland annat VSB-avtalet och under 1950-talet så kommer det ju ske en, en viss avspänning och Finland kommer att eh, börja ta plats ute i det internationella livet igen. 1955 så godkänns ju den ansökan till FN som man hade skickat in åtta år tidigare. Ja, och det är ju det är intressant det där. Det hänger ihop med en annan eh, del också av den här eh vad som kallar upptidningen under ett par år där 55 till 56 och det är ju att porkala området återlämnas det som skulle ja. egentligen återlämnas eh, 1994. Ja, precis. Men nu är det ju Kurschev. Nikita Khrushchev som sitter och styr i Sovjetunionen och inte Josef Stalin. Och då började ju Kurchev stridsyxan bland annat Tito i Jugoslavien och han eh, Ville att man skulle ha en neutral zon mellan NATO och Varsava pakten och sådär. Och i linje med det här så lämnade också Sovjetunionen Österrike på villkoret att västmakterna också skulle göra det. Och att Österrike då skulle vara en neutral zon kan man säga. Mm. Och eh, på något plan då så tänkte man att ja men då kanske vi skulle kunna göra likadant med att ha Finland också som lite neutralt land där... Och en god gest skulle ju vara då att återlämna Porkala. Och det fanns ju också jetplan och museer och sånt där med väldigt lång räckvidd som gjorde att man hade inte lika stort strategiskt värde av Porkala-området som man hade haft tio år tidigare ändå. Och det blev bra propaganda-nummer och sådär om Moskvas goda vilja och allting. Sen är ju det att vi har ett finskt presidentval att tänka på också inför 1956 och det vore ju lämpligt att underlätta för någon av Passi och Kekkonen att eh, ha en utrikespolitisk framgång och visa upp, eller hur? Ja, det är ju svårslaget om man kan komma med en sån enorm skalp. Ja, och att Kekkonen skulle kandidera det förstod ju alla. Det hade han ju inte direkt gjort någon hemlighet av. Han var, han var statsminister i det här läget. Kronprins på många sätt. Ja, han fick följa med eh, till eh, Moskva för de här förhandlingarna om Polkalaområdet. Och det var inte helt enligt diplomatiska konventioner att eh, statsministern gjorde annars. Men, men det kunde man tänka sig gå med på här eftersom det var Kekkon det handlade om. Han hade ju väldigt bra relationer med KGB-folket i Helsingfors också får man ju komma ihåg. Så de hade ju dragit lite tådar där eh, som gick rakt upp till eh, Kreml. Och Kustchev han gick inte med på att bara ge bort det här naturligtvis hur som helst. Även om det ser snyggt ut i världens ögon att man är så till att man återger en klav som man har. Så kan man ju klämma ut så mycket som möjligt då och då. Då bland annat då så är det att man kräver att det här VSB-avtalet ska förnyas. Och det är inte bara med fem eller tio år som man kanske har tänkt sig från Finlands håll utan det blir med 20 år. Mm. Och i boken Finlands historia står det då Passekivi Paste av tillfredsställelse under den avslutande festlunchen i kväll. Och påpekade i sitt takttal att det var den första av hans sju förhandlingsresor till Moskva. Från vilken han nöjde återvände hem. Väl hemma i Finland höll presidenten ett belåtet radiotal. I vilket han betonade att överlåtelsen bevisade hur lönsamt det var att bedriva vänskapliga och förnuftiga förhandlingar med Sovjetunionen. Pennan har rättat till det som svärdet söndrat, sa han. Och det är ju i samband med den här lunchen med folket i Kem som passerade nästan i förbefarten när han har hållit en skål ska sätta sig. Jag ser det framför mig typ viskar lite grann till Molotov som ska åka till FN några dagar senare eller sådär och så säger han ja, det vore ju fint om, om vi kunde få igenom den här ansökan till FN också nu med här. För det var ju Sovjet som hade satt käppar i hjulet för det där. Men mm. det där löser man ju med någon form av paketdel med USA. Och så är det väl 16 länder som kommer i FN på samma gång. Just det, så det går bra nu. Man får tillbaka Porkala. Man får gå med i FN. Man blir medlem i Nordiska rådet av bara farten. Så allt det där är viktigt och bra. Men det beskrivs inte med samma värme, inte med samma affektion- Hos de här tre finska akademikerna i boken Finlands historia. Som när de också poängterar att Armi Kusela som på den internationella arenan hjälper Finlands ära genom att vinna titeln Miss Universe. Ja, ja men det är också någon form av... Det är ju en seger. Det är ju en titel som bara kommer vara logisk den dagen vi bjuder in utomjordingar till våra skönhetstävlingar. <laughs> Ja, i och för sig. Det är, det är en väldigt konstig titel där. Jag kommer att bli imponerad den dagen en frisk finländska med starkt käkparti vinner en tävling mot en Asari eller en Quarian eller vad nu alla utomjordningar kan tänkas heta. Är den här juin då också någon form av intergalaktisk eh, hopkok? Ja, just det. Måste det vara då, annars blir det väldigt partiskt. Ja, alltså måste ju vara Kekkonen ställs då i presidentvalet 1956 mot Carl August Fagerholm som tidigare hade varit riksdagens talman. Han var en socialdemokrat. Han hade också förut velat gå med i Nordiska rådet och det ville inte Kekkonen. Men när Kekkonen insåg att det här kan ju bli en valfråga då började han som sagt få fundera på men det här kanske vi ändå skulle se till så att han inte kan driva i en valkampanj och via då sina kompisar i KGB och i Moskva så gick de med på att ja, men var med i Nordiska rådet, bara ni inte håller på att diskutera militära frågor där och då lovar man att det ska vi inte vara med på och på det sättet då så fick han ju med Finland i Nordiska rådet som sagt, men Fagerholm kunde ju inte stå och om att man borde vara med i det här på några valmöten för det hade ju redan lösts då och, och så förlorade jag också Fagerholm det här valet med en eller två rösters marginal. Ja, det är, en, det är en ganska krånglig historia det här med hur det här valsystemet funkar. Det ska vi inte på oss i. Nej, det är exakt. Men det har med elektorer att göra i alla fall. Och eh, det fanns 300 elektorer på den tiden. Jag tror det var 151 av dem som ställde sig på, på Kekkonen sedan. Efter också att Molotov hade sagt åt kommunisterna i Finland att rösta så att den tidigare pass i försvann ut ur bilden för han hade också ställt upp, eller hade han det? För när han förlorade valet så sa han, ju, jag, har, jag har inte tänkt vara med i det här inte, utan det bara blev så. Så han, han försvann där i alla fall. 1958 så tillträder en regering under tidigare nämnda socialdemokraten Fagerholm. Och den här regeringen som tillträdde, den samlade två tredjedelar av riksdagen och hade alltså en, en mycket god parlamentarisk majoritet. Men det var inte den regeringen som Sovjetunionen hade önskat sig. När man hade suttit på ambassaden i Helsingfors och skissat på en liten post lapp hur man skulle kunna pussla med det finländska valet, så hade man fått ihop en helt annan regeringsbildning än den regeringsbildningen som faktiskt hade bildats. Ja, man får väl säga också att Kekkonen var inte heller överförtjust i det här. Han är ju då med i Agrarförbundet som heter. Våran motsvarighet är väl bondeförbundet förstås då. Centerpartierna heter de ju idag. Centern i Finland och Centerpartiet här. Mm. Och han var ju, han var absolut inte i i den här regeringen. Men han hade ju ändå varit tvungen då att eh, gå med på att låta den tilltäda eftersom den hade ju en majoritet för en gångs skull. Fagerholm som han besegade i eh, presidentvalet tidigare hade han ju också låtit tillsätta även tidigare då. Det är nämligen presidenten då som utser den eh, blivande statsministern. Alltså det Sovjetunionen framförallt oroar sig över här är att man föreställer sig att Finland kan stå inför en omläggning av utrikespolitiken. Det här ska väl ses mot bakgrund av att det är sent 50-tal, det är några år innan Berlinmuren börjar byggas och det är en ganska känslig period i kalla kriget. Nikita Khrushchev hotar med att om inte ockupationstrupperna i Västberlin lämnade så kunde han lämna över hela de sovjetiska befogenheterna i Tyskland till ddr och VSB-avtalet innebar ju på pappret att Finlands relationer med Tyskland var komplicerade och besvärliga. Så ett närmande mot väst i den här frågan var inte efterlängtat av Kreml. Nej, verkligen inte. Sovjetunionen börjar alltså knorra, tror jag är den vetenskapliga termen för vad de håller på med här. Absolut. Man drar ut på planerade förhandlingar om handel. Man börjar i Sovjetunionen kritisera Finland och man drar till och med tillbaka sin ambassadör mm. från Helsingfors. Det brukar vara ett tecken på att man inte är jätteglad. Om man kan noll om diplomati så vet man det där att eh, när, eh, jag vet inte, vad ska man ta för exempel? När den amerikanska ambassadören åkte hem från Sverige på 70-talet så var det inte bara för att han föredog och äta kalkon framför julskinka Nej. på, på julen utan nej, det var något annat. Där. Det är en markering. Så är det ju. Relationerna med Sovjet blev kyliga. Därför har den här händelsen kommit att kallas nattfrosten. Det är väl Kusten själv som myntar det här? Är det det? Det kanske är. Ja, fan vad jag läste. Kanske var det så att regeringen, lite som en blomma som började spira i varma marsdagar för att sen frysa ihjäl när nattfrosten kommer. Kanske var det det som hände. För regeringen, nu blir de skraj. De börjar vackla. Inte minst så är det tidigare nämnda Agrarpartiet som börjar lämna. där ibland utrikesministern som är den allra första att hoppa. Och den här är på pappret så starka regeringen. När det verkar som relationen till Sovjet är hotad, då kollapsar den. Ja, den här regeringen hade ju kunnat sitta ända fram till nästa presidentval. Vilket förstås var tanken. Och tanken var väl också att eh, därigenom kunna hota i nästa presidentval mm, Exakt Men då låg det i hans intresse Att den här regeringen inte skulle hålla då. Mm. Man har svårt att se Motsvarande Att typ en talman i Sverige Skulle bli väldigt Bestört över att vi Äntligen fick en majoritet För en regering I det här landet Ja, det är en väldigt svår situation Att applicera på svensk Politik överhuvudtaget Ja, nu är inte talmannen och presidenten. Det är alltså enorma skillnader. Just så mellan i makt när det gäller finska presidentskapet på 50-talet och den svenska talmannen idag. Så är det ju. Det här slutar med att Kekkonen får åka till Leningrad och träffa just kruschov Liksom uh, ha ett symboliskt möte för att visa att man har lagt den här frosten bakom sig. När väl regeringen har hoppat av. Och Nikita Khrushchev håller ett tal där han säger Det är Finlands interna angelägenhet hur det organiserar sina samhällsförhållanden. Men för Sovjetunionen är det viktigt att dess granne Finland tillämpar den politik som är fastlagd i vårt fredsavtal och i 1948 års VSB-fördrag. Ja... Det där är ju ett ganska skickligt exempel på hur man först kan säga en sak och i samma andetag motsäga det man just sa. Ja. Kruse, han skickar ju för övrigt året efter gratulationer till den finska presidenten på dennes födelsedag och deklarerar offentligt att han vill se keckonen omvald. Och det låter ju ändå som att det trots allt inte är Finlands, inte bara Finlands interna angelägenhet om hur de organiserar sina samhällsförhållanden. Nej. I Finlands politiska historia så sammanfattar dem. Krisens syfte var att förhindra den utveckling som en stark av Keckon den oberoende regering hade kunnat leda till. Nämligen att han hade störtats vid nästa presidentval. Efter att på detta sätt ha eliminerat sin främsta motkandidat Fagerholm lät presidenten installera en ofarlig centerminoritetsregering under ledning av VJ Suxelainen. Ja, det är ju bekvämt. För honom att ha en minoritetsregering förstås där då. Angående Kekonens Östpolitik och det där mötet i Leningrad. Så får vi ta och prata lite om hans relationer med Öst här. Mm. Tänker jag. Och då kan vi börja med ett citat ur Finlands historia del 4. Det sammanträffande sammanträffandet i Leningrad fördjupade ytterligare den personliga vänskapen mellan de två statscheferna, Krekonen och Khrushchev alltså. Till Krekonens många talanger hörde en fenomenal förmåga att kunna umgås med helt olika slags människor. I umgänget med Khrushchev gav han spelrum och sin savolaxiska folkhumor och pojkaaktiga slagfärdighet, vilket till fullo uppskattades av den ofta nog så bonske sovjetledaren- den uppenbart avspända relationen mellan de två hade befästs även under Khrushchevs statsbesök i Finland för sommaren 1957. Då Kekkonen efter ett välsmårt program utan besvärliga förhandlingar inbjöd sina sovjetiska gäster till Ekudden för att bada bastu. Khrushchev tog efter viss betänketid emot erbjudandet. Och bastukvällen avlöpte i de mest hjärtliga former. Inte minst tack vare att de båda statscheferna förstod sig på goda dyker. Det är det riktigt fin stämning där. Men har ju bara för sitt inre bilden av Krustjöv stadsbesök i Sverige. Där han går omkring med en Och det ser inte lika hejigt ut. Men det är väl ganska hejigt när han sitter och, och I båten är det hejigt. Ja, han sitter och i landet för glatta livet där. Och det är ju då... Han är, han är ju sitt est där, Kurschöv. Ja, det, det, det är nog så bonskt. Sen var väl kanske inte landet eh, av samma typ som Kreckonen, riktigt. Ja, svårt, jag tror inte det. Det är svårt att se här, den här matchusjärjet på honom faktiskt. Sen var ju också den sovjetske premiärministern med på det här eh, mötet 57, eller statsbesöket, eh, Nikolaj Bulgarin, och han var inte alls lika sugen på båda bastu. Och han ingick ju i en fraktion också som ville bli av med Khrushchev. Mm. Så det var inte bara Kekkonen som kunde få kritik från väst. För att han var så bra kompis med sovjetledarna. Utan också sovjetledarna kunde ju få intern kritik. För att de hängde ihop för nära. Nu tänker jag framförallt på Khrushchev här. Att han liksom skadade rykte Eftersom han badade bastu med en full bojare och sånt där. Just det. Men kursen lyckas ju manövrera ut Bulgarien och hans kumpaner och klara sig kvar vid makten ett tag till i alla fall. Pressen var ju överlag ganska frispåkig efter 1955, vilket då hade vetat sovjetledningen. Särskilt hade man ju då tolkat elaka karikatyrteckningar som tydliga tecken på att Finland höll kanske på att glida västerut ändå här. Och under den här nattfrostkrisen hade man till och med avgett en formell protest- mot en specifik teckning. Och det blev ännu värre 1958 när den finska kommunisten Uwe Leino Som tidigare hade varit inrikesminister. Tänkte sig att nej men jag har ju skrivit så himla mycket dagböcker genom åren. Det var ju kul att publicera dem kanske om någon vill läsa det. Det här ville man väldigt ogärna se inom den sovjetska ledningen. Eftersom de där dagböckerna kunde innehålla vad fasen som helst egentligen. Så därför så lämnar man en protest till statsminister Fagerholm det här under 1958 då och sa att det här måste stoppas och då förklarar förstås Fagerholm i god ordning att ja, men vi har ju inte någon censurlag här som kan göra något åt det där det kan inte jag göra något åt och då verkar det som att Sovjet istället gick direkt till patriarken Kekkonen själv och presidenten ser till då att förlaget skjuter upp publiceringen på obestämd tid, det vill säga för alltid. Och det här sen kan man säga banar väg för en åtstramning av all politisk litteratur i Finland under 60- 70-talen. Och det är ju förstås sorgligt. Ja, det är ju väldigt sorgligt. Det är ju inte vad man kopplar till en, en helt fungerande demokratisk samhällsordning. Nej, det är väldigt mycket självcensur här då. Det kan ju vara intressant att se på relationen ur sovjetiskt perspektiv också och det försöker Max Jakobsson göra när han skriver om de sovjetiska ledarnas förhållande till Kekkonen Han skriver, jag tror att de såg i honom en vänlig vägvisare när det gällde att röra sig i kapitalismens mystiska värld. För medlemmarna av den sovjetiska eliten utgjorde Finland ett övningsområde där de i säkerhet kunde praktisera konsten att ha med västerlänningar att göra. Finland åkade dessutom vara det bästa shoppinglandet i närheten. Allt i något. Kurstev dök ju också upp helt uppe på Kreckornas 60-årsfest. Vilket säger en del. Det, det är ju något. <laughs> ja, det är ju ytterligare ett bevis på att eh, den här relationen det var viktigt för Kruse. Han uttryckte sig också offentligt eh, samma år och sa att den som är på Kekkonens sida är också för vänskap med Sovjetunionen. Och den som är mot Kekkonen är också emot vänskap med Sovjetunionen. Det är ganska kategoriskt. Ja, han säger det två gånger också. Om man inte fattade vad det innebär att vara mot Kekkonen. Det är inte så mycket mellan raderna där. Nej. Det är klartext. Men sen blir han avsatt 1964 och då blir ju Kreckonen upprörd och bekymrad när efterträdarna Bershnev, Kosygin och Podgorny tar över. Framförallt Bershnev sen. Men då ska Kreckonen ha efter ett tag lugnat ner sig och konstaterat att jag brukade ha en god vän i Moskva. Nu inser jag att jag har tre. Det var inte så noga om kursen försvann. Det gällde att vara kompis med den som bestämde i Moskva helt Mm. I ett brev till en finansman i Finland, de här breven som Keckonen ofta skrev förut, de åkade jag på något konstigt sätt hamna i tidningarna ganska ofta. Och i ett av de här breven så slog han då fast att Finland har goda möjligheter att behålla sin självständighet och suveränitet. Om man bara mindes i ord, om man måste ha ovänner så lönar det sig inte att skaffa dem på nära håll. De så kallade kvarnbreven. Det är ett ord som jag aldrig har stött på tidigare. Jaha, ja. Hur säkert satt då kekonen om vi hoppar tillbaka till tiden efter nattfrosten? 1961 så skulle det prövas igen. Då hade Socialdemokraterna utsett Olavi Honka till presidentkandidat. Han hade bakgrund som justitiekansler och upplevdes som en kandidat som kunde samla ett brett stöd. Och det var också flera partier som ställde sig bakom Honkas kandidatur. Mm. I en sammanslutning som har kallats för honka -förbundet. Och i Sovjet så började man hysa verkliga tvivel att Kekkonen skulle klara att rida ut den här Honka-stormen. Och den lösningen man såg framför sig, den är... Nästan, ja. Jag skulle säga osedvanligt sovjetiskt cynisk, men det går ju att hitta andra sovjetiska lösningar som faktiskt är mer cyniska. Är det något du tänker på? Ja, alltså på rakarm, arm, Ungern 56 och tjeckoslovakien 68. Ja, det var ju ganska cyniskt, ja. <laughs> men eh, fullt så, det är inte så att tanksen kommer komma rullande nu mot Helsingfors, utan istället så Låter för det bli känt att mot bakgrund av situationen i kalla kriget så skulle man åkalla en av paragraferna i VSB-fördraget och insistera på militära konsultationer med Finland. Just det, nu, nu är det dags att bli svettig. Ja, det var det många finländare som blev också. Kekkonen skulle kunna upplösa riksdagen och sedan få lösa den här mycket spända situationen genom ett kamratligt samtal med Nikita Khrushchev. Och den not som har gett händelsen namnet Notkrisen anlände den 31 oktober 1961. Det är för övrigt samma dag som Khrushchev plockar bort Josef Stalins lik från Lenin-Mausolet och detonerar en kärnladdning på 50 megaton på Novaya Zemlya. En av Rysslands arktiska öar. Samt skickar en not till Finland avsett att omöjliggöra det kommande presidentvalet. Det är ändå en jäkla dag Kustjobb har. Ja, och den dag som noten når fram till Kekkonen så är han i USA eller närmare bestämt på Hawaii och ligger och badar i stilla havet samtidigt som hans svit sitter och sliter håret. Och försöker lista ut vad den här notens innebörd ska vara egentligen. Mm, men jag har läst i vissa historiska verk att det var medvetet orkestrerat. Att kekonen skulle vara på stadsbesök och så långt borta som möjligt. Så att det skulle se mindre organiserat ut. Vad säger du? Skulle de ha tänkt ut det här? <laughs> ja, nej, men det är det jag föreslår. Tillsammans? Ja. Ja, det är ju det är magstarkt. Men eh, det här vet vi inte exakt. Men det, det är inte, jag skulle ju inte backsna om det var så. I början av november så träffas Finlands och Sovjets utrikesministrar eh, och samtalar om situationen. Kekkonen börjar samtidigt tala om att han måste utlysa nyval. Det här är alltså tre veckor innan presidentvalet. Mm -hmm. eh, så att eh, många hade ju då kunnat tänka att. Eh, vi kanske ska ha det valet om tre veckor. Men nu kan det istället bli tal om att eh, vi kommer behöva ett akut nyval. Och jag har inte riktigt koll på datumet men han upplöser ju riksdagen också. Ja det gör han ju. Och eh, syftet med det är att man har ju, man har ju fått veta ifrån eh, de sovjetiska diplomaterna att eh, det här Honka förbundet. Det betraktar de som en politisk grupp som vill ändra den finska utrikespolitiken och därför måste ju då folket få en chans att påverka utrikespolitiken här. Och det är väl det som är någon form av skäl till att upplösa mm. riksdagen. Och själv åker Kekkonen till Sibirien och träffar Khrushchev, han åker finnas i Sibirien just då. Just det, det är 24 november. På ett möte där inte ens tolkar tillåts närvara. Nej, och inga generaler heller förstås. Ingen. Det är, det är bara en sovjetisk tolk med i rummet. För han kunde inte riska så det hade blivit väldigt konstigt då. Från finsk tolk är det bara han. Och nästa dag kan han då informera finländarna om att han har förmått Sovjet att avstå från de här konsultationerna. Så är det. Det blir inga konsultationer. Bara ett löfte om att noggrant följa utvecklingen i Nordeuropa och Östersjöområdet. Ehm, Finlands politiska historia igen. Då mötet mellan Kustjov och Kekonen inleddes höll Honkaförbundet redan på att falla samman. Och dess presidentkandidat meddelade samma dag att han drog sig ur spelet. Hemkomsten artade sig för president Kekkonen ändå från östgränsen som ett enda segertåg. Alla borgerliga partier inträdde sedan i det valförbund som bildades för återval av honom. Vid elektorsvalet i januari blev den överlägsen seger med 145 elektorer. Mm. Det finns efter notkrisen ett allt obehagligare drag i Kekkonen där han använde makten för att utnämna allt från biskopar till officerare till professorer och domare efter sitt personliga gillande. Men man ska väl också erkänna att hans popularitet i Sovjet gav honom ett friutrymme att fördjupa de internationella, främst de nordiska samarbetena. Så man ska ju heller inte beskriva honom som en sovjetisk nickedocka, en Änne sammanfattar det väl. Kekkonen förstod emellertid att utnyttja det förtroende han vann i Moskva. Han lanserade Finlands neutralitetspolitik och gav landet en internationell uppmärksammad profil i FN. Han tog initiativet till Finlands medlemskap i Nordiska rådet, det här vet ni redan men vi kommer vidare, och kunde så småningom låta Finland fullt delta i det nordiska samarbetet. Han fick till stånd frihandelsavtalet med EFTA 61 och med EG 73. Samtidigt vårdade han östhandeln och såg till att den gav god profit för Finland. Han tog ansvaret för den långa men målmedvetna återuppbyggnaden av Finlands försvarsmakt från 60-talet. Men märkligt nog! nu är sammanfattningen slut märkligt nog så är inte ens notkrisen lågvattenmärke i keckonens politiska karriär. Mm. För 74 ställdes presidentvalet in och en undantagslag användes för att återigen välja kekonen till president. Ja, det får ju betraktas som ett lågvattenmärke ändå. Från ett lågvattenmärke till ett högvattenmärke? Ja, eh, nämligen den europeiska säkerhetskonferensen som hölls i Helsingfors 1975. Och så att Sovjet hade ända sedan 50-talet hållit på och tjatat och föreslagit att man skulle ha sån här konferens där man egentligen framförallt ville att ordningen som hade fastlagits efter andra världskriget och gränserna efter kriget skulle bekräftas av alla världens stater helst då. Mm. Och framförallt då att Östtysklands status som stat skulle erkännas. Exakt. Finland hade ju haft lite ut med det där. Man... Eh kunde inte gärna bara erkänna den ena staten och därför hade man inte erkänt någon av staterna. Nej, Finlands relation till Tyskland blev ju jättekrånglig i och med VSB-avtalet. Ja, men efter en rad sådana här förberedande möten mellan utrikesminister och andra bland annat i Genève så var det då dags för den här avslutande stora pådraget i Helsingfors 75 med ceremonier och så vidare. 36 stycken statschefer skulle ha varit där men det blev istället 35 eftersom Albaniens oefterhärmeliga dåre Enver Hoxha vägrade delta. Då Kina inte hade blivit inbjudna. Ja. Det här är då efter att Hoxha brutit med Sovjet men innan han har brutit med Kina. Mm. <laughs> ja. En omständighet inför det här stora mötet var ju att man behövde städa bort Helsingfors och alla alkoholister- så att det såg pyrligt ut. Och sen behövde man ju mycket poliser som man körde dit alla landsortspoliser man hade tillgängliga. Och det var väl så att en del av dem gick vilse där i storstan. Och det ska då ha varit ett av inslagen att diverse landsortspoliser är omkring på gatorna där. Det är ju en härlig bild. Alltså det finns ganska många härliga historier från det här mötet. Staffan Bruns kapitel om de här tre varma sommardagarna, eller hur många sommardagar det nu blev, är underbar läsning. Eller, det är ju det är härliga berättelser från 70-tals politiska värld. Och man tycker om att tänka att eh, där sitter Palme. Ovis om att året efter kommer sossarnas politiska dominans att brytas. Och vem sitter där? Där sitter Italiens Aldo Moro. Ovetande som att han om tre år kommer kidnappas av röda brigaderna Inte eftersökas av egna partivänner och mördas Det han ja. ja, just det Men då kunde jag ju glädja sig åt att han fick med sig en penna Jag vet inte hur mycket han gläd, glädde sig över det Men han, han snodde ju med sig pennan som han skrev under det där avtalet med Och det hade ingen av andra gjort Han stoppade ner den i kavajfickan när alla andra hade varit tvungna att lägga tillbaka dem i sina behållare. Finska UD hade köpt speciella pennor, väldigt fina, dyra och, och provskrivit mallar och så. Ja, och eh, när Kekkonen såg det där så tog han demonstrativt och lade ner sin penna också i kavajfickan och då kunde alla andra göra det med. Utom Brezhnev som inte märkte någonting som pågick. Nej, men han märkte ju sällan vad som pågick runt omkring er. Sovjet fick i alla fall igenom sina punkter om att ordningen skulle bekräftas och DDR erkännas. Men som vi tog upp i avsnittet om Berlinmuren för några år sedan så fanns det en annan punkt med Helsingforsavtalet. Nämligen då att friheten att föra åsikter och information över gränserna skulle garanteras. Och det här var inte någon utav de här rövarna i Östblocket som tänkte hålla. Det var inte som att Ceausescu eller Bershner tänkte, nu ska vi hem och tillåta oppositionen och få sprida åsikter. Men i verkligheten så spelade det där viss roll då eftersom regimerna hade ju undertecknat ett avtal om att det här skulle vara tillåtet. Och den lilla opposition som fanns under ytan kunde då klaga över att avtalet inte efterlevdes. Och sen var mm. ju snöbollen i rullning då mot 1989 långsamt, långsamt förstås. Men ändå på något sätt spelade det roll. Ja, det är inte den enda anledningen på långa vägar. Men det är en anledning. Och det var ingen av, som du säger, rövarna som satt där. Brezhnev halvsovandes vid bordet som förstod vad det var han satte bläck på. Nej. Så kan det vara. Det här var ju keckornas höjdpunkt i alla fall i karriären. Ja, verkligen. Och det är ju något av en geniblixt också. Genom att kalla till konferensen och, och agera världs- och bakbinder i ja, en lite grann Sovjet när det kommer till att tydligare betrakta Finland som neutralt. Mm. Och det blir också liksom mer i västvärldens blick, den här neutrala staten Finland, där de träffas. Helsingfors är ju en härlig stad på många sätt, men med 650 000 invånare idag- och till det en ganska sen utbyggnad. Det är under 70-talet som befolkningen kraftigt börjar stiga. Så varken var eller är det någon av Europas klassiska huvudstäder. Och vad jag menar med det är att det fanns inget överflöd av hotell som i alla tider huserat mängder med statschefer. Nej. Så att överhuvudtaget få stan redo att bussa in landsortspoliser och renovera upp hotell och så. Det påminner ju lite grann om. Jag vet inte hur man håller på inför ett olympiskt spel eller någonting. Ja, verkligen. Det var ju stora insatser som behövde göras. Och en annan sån här berättelse från dagarna då det är... Vad jag tror är kvällen innan själva det här ceremoniella mötet. Då är man ute på Fiskartorpet. Idag ett konferenshotell som drivs av Hilton. Det ligger vackert beläget vid Finska viken. Och man har samlat ihop alla statscheferna för ett cocktailparty... Och det här är ju då viktigt, alltså det, det, ingenting får ju hända. så Man har en helikopter som patrullerar runt där och man har två stycken polisbåtar som ligger där ute och guppar i vattnet. Man ska hålla koll på allting. Och så helt plötsligt så har man en båt in i den förbjudna zonen. En liten plastbåt har guppat in där. Halt, eller vad motsvarigheten till det nu är på finska, ropar en av de patrullerande båtarna. Ingenting händer, båten glider fram. Hopp. Man skjuter ett varningsskott med signalpistol. På något sätt hamnar den här projektilen i plastbåten, där en presenning fattar eld. Snart brinner hela plastbåten som en fackla i natten, skriver Staffan Brun. Vad är det som har hänt? Vad är det för terrorister som smugit sig fram i natten? Jo, det är två stycken män som tillsammans haft tre respektive två promille alkohol i blodet. Mm. Som, ja, de får sätta livet till då. Jag tror att båda dör faktiskt. Än värre är att det uppdagas att vakterna som skjutit mot båten också varit fulla. Ja. Samt att de hade kvinnligt sällskap med sig ute på patrull. Det här är ju ingenting som kommer uppdagas just då i alla fall. Nej, det är locket på tills konferensen är slut och alla statscheferna åkt hem med sin penna i fickan. Kekkonen hade ju under 70-talet haft, eh, han hade haft möjlighet att lansera någon kronprins som man brukar kalla det. Men eh, han hade varit alldeles för bekymrad över att själv kunna bli utmanörad Så det hade han inte gjort. Istället hade han hållit sig kvar vid makten tills han var 81 år, eh, 1981. Och blev alldeles för sjuklig för att fungera i, i presidentrollen. Och då lämnade han son in avskedsansökan för pappan helt enkelt den 26 oktober. Vilket förut är dagen före det att den sovjetska urbrotten U-137 gick på grund i Blekinge. Men det är en annan sak där. Statsministern och socialdemokraten Majnu Koivisto som du hade lånat en bok av. Han tog över tillfälligt och inför presidentvalet som sen följde så hade han opinionen i ryggen och vind i seglen och allting. Men vad skulle de gamla stofilerna i Moskva säga om det här nu? De hade ju reflexmässigt tänkt sig någon annan som de hade som kandidat. Men sen noterar de då vilket stort stöd Karivistö hade i opinionen. Och dessutom att Karivistö hade fullföljt kontinuiteten i utrikespolitiken. Och det här var ju både bra och tillfredsställande meddelade bäst när ett brev till Karivistö. Och som du sa innan, Karivistö kunde ju ryska. Så han kanske hade fick det här brevet på viska men det vet jag inte hur som helst så skriver Neva Kevi så här. En korvister vald med folkets stora majoritet var i sovjetledningens ögon den bästa att fortsätta president Kekonens verksamhet. Och korvistur satt ju fram till 1994 och under hans tid så blev ju det parlamentariska systemet ganska mycket starkt och han monterar själv ner den här presidentmakten som hade funnits för den hade varit det hade varit alldeles så mycket maktbefogenheter egentligen för, för en president och mm. han hade ju bra relationer med både öster och väst med och särskilt med Reagan och Gorbachev. Mm. Svårt att eh, förstå sig på Olof Palme dock. Ja, det känner jag inte till med det möjligt. <laughs> han gillar Ellander bättre. Det har jag läst mig till i hans bok. Ja, intressant. Mer om det någon annan gång. Ja, det låter det som. När Sovjet sen föll 1991 så var ju VSB-avtalet eh, från 1948 allt jämt aktivt. Mm. Men eh, KUV förhandlar sen bort där med det nya Ryssland. Och nu är vi lite utanför ämnet här i ett väldigt långt avsnitt. Men 1995 så går ju Finland också med i EU. Och eh, historien rullar ju vidare va? I en stor våg. Där vi som är vid liv här i längst fram i vågen som kallas nuet får vara med. Och vi får väl se vad som händer i den här vågen angående finsk säkerhetspolitik framöver. Så är det ju. Hade man klappat käckonen på axeln där en varm sommardag 1975 och sagt Om mindre än 50 år, då är ni med i Nato? <laughs> då hade han reagert då. Han hade sannolikt tyckt att... Eh, vem är den här dåren? Uh -huh. Men vi Sovjet föll och saker hände. Och där är vi nu. Där är vi nu. Längst fram i vågen. Och eh, med detta så tackar jag dig för eh, ett eh, väl genomfört avsnitt. Och jag tackar er för att ni har lyssnat. Och eh, jag talar för alla när vi säger tack Daniel Hermansson. Vi hörs igen nästa vecka. Det gör vi. Tack så mycket.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 Med det sagt, nu kan du komma igång med kryptovalutor på en nordisk plattform utan onödiga avgifter. Ladda ner Lunar-appen idag. Här sitter jag med en synt och ska fånga smaken av Valio's laktosfria yoghurt. Ah, den är ju len. Men samtidigt rund och fyllig. Ja, och laktosfri. Hur låter det egentligen? Ah, där har vi den. Smaken av laktosfri yoghurt från Valjo.